Критична маса. Вона встигає мигцем побачити кулак, перш ніж той поцілює їй в око. Вона заточується, наштовхується на перебірку, і відчуває, як у її потилицю вганяється якась заклепка чи клапан, що випирає зі стіни. Світ тоне у вибухах заграв. Він втратив самовладання. утопіло, думає вона. Я перемогла. Її коліна підламується. вона сповзає по стіні і з важким гупанням осідає на підлогу. Лені схильна вважати предметом певної гордості, те, що поки усе це відбувалося, вона не зронила жодного слова. «Цікаво, що я зробила, щоб отак його вивести. Цього вона не пригадує. Складається враження, немов кулак Актона вибив з її голови спогади про останні кілька хвилин. А втім, це не має жодного значення. Знову все по колу. Але цього разу скидається на те, що на її боці хтось є. Вона чує крики. Звуки сутички. Вона чує огидний, різкий та важкий звук удару плоті об кістку та метал. І принаймні цього разу, схоже, жодне з переліченого не належить їй. Ах ти ж хуїй Та я тобі, блядь, яйця повідриваю! Голос Брандера. Брандер заступається за неї. Він завжди був галантним. Кларк усміхається і відчуває смак солі. Ну, звісно. А ще він так ніколи не пробачив Актонові тієї беззвуздої сутички через мішкорота. Її зір починає прояснюватися. Принаймні в одному оці. Вона просто перед собою бачить чиюсь ногу, а збоку ще одну. Лені підводить погляд. Ті ноги сходяться в промеженні Карако. Актон з Брандером теж у її каюті. Кларк вражена тим, що всі вони примудрилися вміститися всередині. Актон із закривавленим ротом потрапив у справжнього блогу. Брандерова рука стискає його горло. Актон міцно вчепився у зап'ясток тієї руки. І просто перед очима Кларк його вільна рука викидається вперед і завдає брандерові ковзного удару в щелепу. «Припиніть!» – бурмоче вона. Карако швидко один за одним завдає двох ударів Актонові у скроню. Актонова голова відкидається вбік. Він гарчить, але не послаблює своєї хватки і далі стискає руку Брандера. «Я сказала «Припиніть!»» Цього разу вони її чують. Боротьба сповільнюється, спиняється. Ніхто не опускає занесених кулаків, ніхто не послаблює хватки. Але тепер усі вони дивляться на неї, навіть Актон. Лені Кларк підводить погляд і зазирає йому в очі, намагаючись розглядити те, що ховається за ними. Але на її погляд відповідає ніхто інший, як сам Актон. Але ти була там раніше, пригадує вона. Я майже певна цього. Цілком можна було сподіватися, що ти втягнеш Актона у програшний бій, а тоді просто вшиєшся. Лені спирається на перебірку і повільно штовхає себе угору, намагається випростатися. На повний зріст. Карако відступає вбік і допомагає їй підвестися. Народ, мені лестить, вся ця увага з вашого боку, каже Кларк. і я хочу вам подякувати, що зазирнули, але думаю, що зараз ми вже якось і самі розберемося. Карако захисним жестом кладе руку їй на плече Ти не мусиш миритися з цим лайном. Вона й досі не зводить сактона своїх очей, що чи якимось чином випромінюють отруту навіть крізь фільтр лінз. Ніхто з нас не мусить. Один кутик актонових губів кривиться у слабкій та глузливій кривавій посмішці. Кларк витримує доторк Карако, навіть не відсахуючись. Я це знаю і вдячна вам за те, що ви втрутились. Але зараз, будь ласка, просто на якийсь час залиште нас самих. Мрандер не ослаблює хватки, з якої стискає актонову горлянку. Не думаю, що це дуже добре. Та прибери вже нарешті від нього свої срані руки і залиш нас самих. Вони відступають. Кларк люто зиркає на них. І заблоковує за ними люк каюти. Чорто безпардонні сусіди. бурчить вона знову розвертаючись до Актона. У цьому несподіваному усамітненні його тіло раптом обм'якає. Увесь гнів і бравада випаровуються з нього просто на очах Олені. Може, розповіси мені, чому ти поводишся, немов останньому дилу? запитує вона. Актон падає на її матрац. Він втуплюється поглядом у палубу, уникаючи зустрічі з очами Лені. Невже ти не розумієш? коли хтось намагається тебе неїбати. Ларк сідає біля нього. А вже ж розумію. Коли хтось заціджує тобі в пику, це непогано так виказує його наміри. Я намагаюся тобі допомогти. Я намагаюся допомогти вам усім. Він обертається до неї та обіймає її. Здригаючись усім тілом, він притискається щокою до її щоки, відвернувшись обличчям до перебірки за її плечем. О, боже, Лені, мені так шкода. Ти ж остання людина в усьому цьому гібаному світі, яку б я хотів скривдити. Вона мовчки погладжує його. Вона знає, що він говорить щиро. З ними завжди так. Вона досі не наважується винуватити хоч когось із них. Йому здається, що він тут зовсім сам. Йому здається, що це все його власні вчинки. На якусь мить її голову приходить неможлива думка. А може це і справді так? Я так більше не можу, каже він, залишатися всередині. Часом стане краще, Карле. Спочатку завжди важко». «О, Боже, Лен, ти навіть не уявляєш, про що говориш. Ти досі думаєш, так не мов я якийсь наркоман». «Карл, ти думаєш, я не знаю, що таке залежність? Ти думаєш, я не можу побачити різниці?» Вона не відповідає. Актон спромагається на слабкий, сумний сміх. «Я втрачаю це, Лен. Ти змушуєш мене це втрачати. Чому заради усього святого ти хочеш, щоб я був таким?» «Тому що саме таким ти і є, Карле. Назовні то не ти». Назовні якесь викривлення. Назовні я не мудило. Назовні я не змушую кожного мене ненавидіти. Ні, вона обіймає його. Якщо опанування твого норву означатиме, що я муситиму бачити, як ти перетворюєшся на щось геть інше, бачити, як ти увесь час перебуваєш під кайфом, то в такому разі я краще ризикну з оригіналом. А дивиться на неї? Я це ненавиджу. Господи, Лен, невже ти досі не втомилася від людей, які вибивають з тебе усе лайно? А оце вже справжнє паскудство з твого боку – казати мені такі речі. Зауважує вона стиха. Я так не думаю. Я пригадую деякі речі, які бачив там, назовні, Лен. Складається враження, ніби тобі це потрібно. Я хочу сказати, боже, Лен, у вас усіх усередині стільки ненависті. Вона ще ніколи не чула, щоб він говорив отак. Навіть назовні. Ну в тобі, знаєш, також її не бракує. Ага, я думав, що це робить мене не таким, як усі. Я думав, що це дає мені... Перевагу, розумієш? Так воно і є. Він хитає головою. А я ні. Не до порівняння з тобою. Не треба себе недооцінювати. Як ти міг помітити, я, на відміну від тебе, не намагаюся нариватися на бійку з усією станцією. Отож, бо й воно, Лен. Я даю вихід своїй ненависті. Я увесь час випускаю пару. Марную її на ось таке безглузде лайно, як те, що вчудив щойно. Але ти, ти і накопичиш її в собі. Вираз його обличчя змінився. Ілені точно не певна, що зараз вгадується в його рисах. Можливо, турбота. Тривога. Інколи ти лякаєш мене навіть сильніше, ніж Любін. Ти ніколи не зриваєшся і ніколи нікого не б'єш. Господи, та якщо ти просто підвищуєш голос, то це вже неабияка подія. Тож та ненависть просто наростає. Можливо, у цьому є й своя перевага. Він тихо розсміявся. Ненависть – це чудове джерело енергії. Якщо щось колись тебе активує, тебе вже годі буде зупинити. Але зараз, зараз ти просто токсична. Не думай, що ти насправді розумієш, скільки в тобі ненависті. Співчуття? Не грайся зі мною, психотерапевта, Карле. Ти не отримав здатності до другого бачення лише тому, що твої нерви працюють надто швидко. Ти не знаєш мене настільки добре. Ну, звісно, не знаєш. Інакше ти не був би зі мною. Не тут. Він усміхається, але той дивний хворобливий вираз і досі прозирає за його усмішкою. Принаймні, назовні я бачу речі, а тут я сліпий. Ти в краю сліпих, коротко відказує вона. Це не є вадою. Та невже, а ти б залишилася тут, якби це означало, що тобі виріжуть очі? Чи ти б залишилася у якомусь місці, під впливом якого твій мозок зогнив би шматок по шматку, перетворюючи тебе з людини на їбану мавпу? Фларк обмірковує почуте. Може й так, якби я від самого початку була мавпою. Ой-ой-ой. Це прозвучало, яке занадто зухвало і легковажно, хіба ні? Як митяк Тон дивиться на неї, і щось інше також дивиться, сонно розплющивши одне око. Принаймні, я не дістаю своєї дози ендорфінів, вдаючись з себе жертву. Повільно, промовляє він, тобі насправді варто ретельніше обирати тих, на кого ти можеш дивитися зверхньо. А тобі, відповідає Кларк, варто приберегти у цій свої святельністські лекції для тих рідкісних нагод, коли ти насправді розумієш, про що говориш. Він піднімається з ліжка і люто зиркає на неї, обачно намагаючись не стискати кулаків. Кларк не робить жодного руху. Вона відчуває, як усе її тіло твердне зсередини. Вона повільно підводить голову, аж поки зазирає просто у приховані лінзами очі Актона. Та істота зараз там, і вона вже повністю пробудилася. Лені більше взагалі не бачить Актона. Усе знову повернулося до норми. «Навіть не намагайся», – каже вона. «Я, на згадку про давні часи, вже дозволила тобі розпустити руки. Але якщо ти, бодай, торкнешся мене зараз, присягаюся, я уб'ю тебе нахуй». Усередині вона дивується із сили власного голосу. Він бринить, як криця. На якусь нескінченну мить вони прикипають поглядами одне до одного. А тоді актонове тіло розвертається на п'ятах і розблоковує люк. Кларк спостерігає за тим, як він виходить з каюти. Карако, яка чекала у коридорі, пропускає його, не зронивши ані слова. Якийсь час Кларк зберігає цілковитий спокій, аж поки чує, як повітряний шлюз, починає свій цикл набирання та випускання води. Він не піддався на мій блеф. От тільки цього разу вона не певна, чи було це усього лише блефом. Він не бачиться з нею відколи вони перекинулися, бодай, словом одне з одним. Не збігалися навіть розклади їхніх змін. Цієї ночі, намагаючись заснути, вона почула, як він знову виходить з й спинається драбиною до кают-компанії, немов якесь морське створіння, що вдерлося на біб. Він навідується досередини лише інколи, коли станція безлюдніла, коли усі рифтери були або назовні, або запечатувались у своїх норах. Тоді він сідається за бібліотечним терміналом, у звуковізуалізаційних окулярах, які допомагають йому занурюватись у нескінченні віртуальні проспекти, і в кожному його русі прозирає розпач. Складається враження, ніби щоразу, заходячи до середини, він мусить затримувати подих. Якось вона побачила, як він зриває гарнітуру з голови і з такою швидкістю тікає назовні, немов його груди ось-ось вибухнуть. Коли вона підібрала покинуту гарнітуру, на внутрішній поверхні окулярів досі жевріли, Результати його пошуку – хімія. Іншого разу, прямуючи до виходу назовні, він озирнувся і побачив Лені, яка стояла в коридорі. Він усміхнувся. Він навіть сказав щось. Пробач, було усім, що їй вдалося розчути, але можливо, що насправді пролунало більше слів. Тоді він так і не залишився. А зараз його пальці нерухомо спочивають на клавіатурі. Його плечі здригаються. Він не видає ані звуку. На мить Лені Кларк заплющує очі, Думаючи, чи підійти до нього. Коли вона їх розплющує, у кают компанії вже нікого немає. Вона цілковито розуміє, куди він прямує. Іконка, що позначає його, відбруньковується від станції Біп і повзе дисплеєм у удалечінь, а в тому напрямку є лише одна річ. Коли вона дістається до нього, він повзає його спиною, видлубуючи у ній діру своїм ножем. Так далеко від горлянки. Лінзам на очах Кларк заледве ледве вдається вловити достатньо світла, щоб вона могла щось до пуття розгледіти. У світлі її налопного ліхтаря Актон ріже та шматує, а його видовжена тінь корчиться на горизонті мертвої плоті. Він уже видовбав кратер десь із півметра завширшки та півметра за вглибшки. Він уже прорубався крізь шар під шкірної ворвані і саме проривався через брунатні м'язи, розташовані під нею. Минуло вже кілька місяців. Відколи це створіння опустилося тут на дно. Кларк дивується з того, наскільки добре зберігся цей кит. «Безгодні любить крайнощі», – міркує Лені. «Коли вона не є скороваркою, то стає холодильником». Актон припиняє кремсати. Зараз він просто плаває там у товщі води, прикипівши поглядом до справи своїх рук. «Яка дурна ідея!» – диречить він врешті-решт. «Сам не знаю, що на мене інколи находить». Він обертається до неї обличчям. Лінзу на його очах відбивають світло і видаються жовтими. «Ти вже мені вибач, Лені. Я знаю, це місце з якоїсь причини було для тебе особливим, і я не хотів його, ну, скверняти, гадаю». Вона хитає головою. «Все гаразд, це хто ні в Вокодер булькотить. У повітряному середовищі це було б сумним сміхом. «Інколи я покладаю на себе забагато сподівань, Лен. Щоразу, коли я всередині пройобуюся і не знаю, що робити», Мені здається, що досить просто вийти назовні, і тоді мені, не би, полуда з очей спадає. Це наче… Це майже як релігійна віра. Усі відповіді. Усе тут, назовні, на руки. Усе гаразд. Знову каже Лені, бо їй здається, що краще сказати, бодай щось, аніж промовчати. От тільки іноді відповідь дає тобі зовсім небагато, розумієш? Інколи відповідь звучить просто. Забудь, ти у сраці. Актон дивиться вниз на мертвого кита. «Чи не могла б ти вимкнути світло?» Темрява огортає їх, наче ковдра. Кларк простягає руку і притягує Актона до себе. «Що ти намагався зробити?» Знову той самий механічний сміх. Дейшо таке, про що читав. «Я думав, що...» його щукали легенько треться об її. Я вже і сам не знаю, що я тільки собі думав. Коли я всередині, я просто довбаний дебіл. У мене постійно виникають усі ці дурні ідеї, і навіть коли я повертаюся назовні, минає ще якийсь час, перш ніж я прикидаюся остаточно і усвідомлюю, яким же довгим я був. Я хотів дослідити надниркову залозу. Думав, що це допоможе мені з'ясувати, як протидіяти вичерпуванню запасів іонів кальцію у синаптичних з'єднаннях. Ти знаєш, як це зробити. Ну, однаково цей задум виявився дурницею. Там я не можу мислити послідовно. Лені не намагається щось на це заперечити. Мені шкода. Дережіть Актон за якийсь час. Кларк погладжує його по спині. Відчуття таке, ніби два листи пластику труться один ободний. Думає, може тобі це пояснити, додає він, якщо тобі цікаво. Звичайно. Але вона знає, що це одноково нічого не змінить. Ти ж знаєш, що в мозку існує ділянка, яка контролює рух. Звісно. Тож якби ти, скажімо, стала концертною піаністкою, то частина твого мозку, яка керує рухами пальців, розширилася б і зайняла більшу площу тієї ділянки, щоб задовольнити чим далі більшу потребу в контролі над пальцями. Але водночас ти також дещо й втрачаєш. Сумішність з тією ділянкою частини просто витісняється. Тому ти, можливо, не зможеш вправно вирушити пальцями на ногах або згортати язика трубкою так само добре, як могла, перш ніж почала вправлятися у грі на піаніно. А хто замовкає. Кларк відчуває, як його руки легенько колисають її, вільно зімкнені за її спиною. Я думаю, щось подібне сталося і зі мною. Каже він за якийсь час. Яким чином? Думаю, щось у моєму мозку натренувалося, а тоді розширилося і витіснило якісь інші частини. Але, бачиш, це працює лише у середовищі з високим тиском, оскільки саме тиск змушує нерви швидше пропускати крізь себе імпульси. Тож, коли я повертаюся усередину, то нова частина припиняє роботу, а старі частини – що ж, старі частини просто втрачені. Кларк хитає головою. Ми вже це проходили, Карле. Твоїм синам сам просто не вистачає кальцію. Це ще не все, що сталося. Зрештою, це вже більше навіть не є проблемою, адже я підвищив рівень інгібіторів. Не наповну, проте достатньою мірою. Але я досі маю цю нову частину і досі ніяк не можу віднайти старих. Вона відчуває, як його підборіддя тисне їй на маківку. Думаю, я вже більше не людина лен. І, зважаючи на те, якою людиною я був, це, мабуть, на краще. І що вона, власне, робить? Ця твоя нова частина. Спливає якийсь час, перш ніж він відповідає. Це майже як отримати додатковий орган чуття, за винятком того, що він розпорошений. Це як інтуїція, але, направду, надзвичайно виразна. Розпорошене, але надзвичайно виразне чуття. Ага, тому і річ. Адже ти неминуче стикаєшся з проблемою, коли намагаєшся пояснити, що таке запах комусь, хто не має носа. Можливо, це не те, що ти думаєш. Я хочу сказати, щось у тобі змінилось, але ж це не означає, що ти насправді можеш отак запросто зазирати у саме єство інших людей. Можливо, це просто якийсь розлад настрою. Або, можливо, галюцинація. Ти її не можеш знати. Але я знаю, Лен. Тоді ти правий. З її внутрішнього резервуара тоненькою сівкою струменіє людь. Ти більше не людина. Ти щось значно менше, ніж людина. Лені, люди мають довіряти, Карле. Немає нічого складного в тому, щоб повірити в те, що ти знаєш напевно. Я хочу, щоб ти мені довіряв. Але не пізнав тебе. Вона намагається розчути сум у тому синтетичному голосі. Можливо, на станції Біб це почуття могло б пробитися назовні. Але на Бібі Актон би... Ніколи такого не сказав. «Карле, я не можу повернутися назад. Тут назовні ти – це не ти». Лені відштовхується від нього, обертається навколо своєї осі. У темряві вона вже заледве може розрізнити його силует. «Ти хочеш, щоб я був?» Навіть крізь вокудер вона чує в його словах розгубленість, але знає напевне, що це не запитання. Сповнене ненависті. «Не будь бовдором. Повір мені, я за своє життя зустріла купу вилупків. Проте, Карле, це ж просто якийсь дешевий трюк. Варто тобі вийти з чарівної кабіни, і ти вже містер хороший хлопець. Варто тобі зайти до середини, і ти одразу перетворюєшся на сітахського душителя. Це не насправді. Звідки тобі знати? Вона тримається на відстані, зненацька усвідомивши, що знає відповідь на це запитання. Насправді лише тоді, коли тобі болить. Насправді лише тоді, коли це відбувається повільно, болісно, коли кожен крок викарбубовується криками Погрозами та замашними ударами. Насправді буде лише тоді, коли саме Лені Кларк змусить його змінитися. Звісно, вона нічого цього йому не каже. Але вже відвертаючись і залишаючи актона самого, вона з острахом думає, що їй і не треба йому нічого казати. Вона миттєво виринає зі сну, напружена і насторожена. Навколо панує темрява. Світло вимкнене, вона навіть приглушила. Яскравість індикаторів на стіні. Але це близька, знайома темрява, її власної каюти. Щось постукає по обшивці корпусу. Розмірно та наполегливо. Іззовні. У коридорі для очей рифтера достатньо світла. Наката з караку нерухомо стоять у кают-компанії. Брандер сидить за бібліотечним терміналом. Екрани темні. Усі звуковізуалізаційні гарнітури висять на своїх гачках. Цокотіння чути також і в кают-компанії. Тут воно ледь вловне. Однак його все одно легко можна розчути. «Де Любін?» – стиха запитує Кларк. Наката киває головою в бік корпуса, десь там назовні. Кларк спускається щаблями драбини і заходить у повітряний шлюз. «Ми вже думали, що ти пішов», – каже вона, як фішер. Вони плинуть у товщі води поміж станцією Біб і дном океану. Кларк тягнеться до актона рукою. Той відповідає їй тим самим. Скільки часу вже минуло? Слова вириваються крізь його в ледь чутними металічними зітханнями. Шість днів, можливо сім. Я все відкладала на потім, зволікала з тим, щоб викликати когось тобі на заміну. Він ніяк на це не реагує. «Інколи ми бачили тебе на сунарі», – додає вона. «Недовго, а тоді ти зник». Мовчанням. «Ти загубився?» – запитує вона його за якийсь час. «Ага. Але зараз ти повернувся». «Ні». «Карле, ти маєш дещо мені пообіцяти, Лені». Що саме? Пообіцяй мені, що зробиш те, що зробив я. І решта також. Вони тебе послухають. Ти ж знаєш, що я не можу. На 5%, Лені. Можливо, на 10%. І якщо ви знизите рівень інгібіторів, саме настільки, і триматимете їх на такому рівні, з вами все буде добре. Пообіцяй. Навіщо, Карли? Тому що я не в усьому помилявся. Тому що рано чи пізно вони захочуть вас позбутися, і вам знадобиться будь-яка перевага, яку ви зможете дістати. Ходімо ми можемо поговорити про це всередині, зараз якраз всі там. Тут назовні кояться дивні речі, Лен. Там, поза межами досяжності Сонара, вони... Я не знаю, що вони там роблять. Вони нам не кажуть. Ходімо до середини, Карле. Актон хитає головою. Скидається на те, що він майже відвик від цього жесту. Не можу. Тоді не очікую, що я... Я залишив у бібліотеці файл. У ньому я все пояснив. Настільки, наскільки зміг, перебуваючи всередині. Пообіцяй мені, Лен. Ні, це ти пообіцяй. Пішли зі мною до середини. Пообіцяй, що ми з цим упораємося. Це надто багато в мені вбиває. Зітхає він. Я зайшов дуже далеко. Все сперегоріло, і я вже більше не є цілісним навіть тут, назовні. Але з вами все буде добре. На 5 або 10 відсотків, не більше. Ти мені потрібен. Дуже тихо доринчить вона. Ні, відказує він. Тобі потрібен Карл Актон. І що це має означати? Тобі потрібне те, що я з тобою робив. І тоді вся теплота полишає її. У неї залишається тільки повільне крижане кипіння. Що це має означати, Карле? То було якесь велике осяяння, що прийшло до тебе під час твоїх духовних мандрів у симуляції. муляції. Думаєш, ти знаєш мене краще, ніж я сама себе знаю? Ти знаєш, тому що насправді це не так. Ти я нічогісенько про мене не знаєш. І ніколи не знав. Насправді ти навіть не маєш сміливості, щоб мене пізнати. Тому просто тікаєш у пітьму та повертаєшся, фонтануючи усіма цими претензійними несінітницями. Лені підбурює його, знає, що підбурює, але він ніяк на це не реагує. Навіть один з його вибухів гніву був би кращим за це. Він збережений під назвою Тінь, каже він. Вона витріщається на нього, не кажучи нічого. Той файл, додає Актон. Та що з тобою таке? Зараз вона вже б'є його, лупцює, що сили, але він навіть не відповідає на її удари. Він навіть не захищається. Заради всього святого. Ну чому ти не даєш мені віці чи вилупку ти такий? Чому ти просто не покладеш цьому край, просто не виб'єш з мене усе лайно, а тоді нас обох охопить відчуття провини, і ми пообіцяємо одному, що більше ніколи не чинитимемо так знову її? Але зараз її полишає навіть гнів інерція її нападу відштовхує їх одне від одного. Вона хапається за якірний трос. Морська зірка, обгорнута навколо линви, сліпо простягає кінчик своєї руки променя, щоб доторкнутися до Лені. Актон продовжує дрейфувати геть. «Зостанься», – просить вона. Він пригальмовує і, немовошені слова, нерухомо зависає у товщі води, тьм'яний, сірий і далекий. Тут назовні вона багато чого не може зробити. Вона не може заплакати. Вона не може навіть заплющити очей. Тож вона втуплюється поглядом в укаїнське ложе, дивлячись як видовжується її власна тінь, простягаючись у пітьму. «Чому ти це робиш?» виснажено запитує Олені і міркує, до кого вона, власне, звертається з цим запитанням. Його тінь напливає на неї. Механічний голос відповідає. «Це те, що ти робиш, коли по справжньому когось любиш». Вона скидає голову вгору саме вчасно, щоб побачити, що він зник. Коли вона повертається, на ста... коли вона повертається на станції біп панує тиша. Єдиний звук, який лунає всередині – вологе ляскання її ніг по палубі. Лені підіймається драбиною до кают компанії та виявляє, що там нікого немає. Вона робить крок у бік коридора, який веде до її каюти. Зупиняється. У комунікаційній рубці сяйлива іконка повільно рухається екраном у напрямку горлянки. Дисплей бреше задля ефекту. Насправді актон темний і не відбуває світла. Він не більш сяйливий, ніж вона сама. Лені знову замислюється, чи слід їй спробувати його зупинити. Їй ні за що не вдасться здолати його силою, але, можливо, вона просто не добрала правильних слів, які могла б йому сказати. Можливо, якщо вона просто знайде слушні слова, то зможе прикликати його назад, змусить його повернутися силою самих лише слів. Та й більше не жертва, сказав їй якось Актон. Як Мабуть, натомість вона стала сиреною. Їй не спадає на думку нічого, що можна було б йому сказати, актон уже майже на місці. Кларк бачить, як він проковзує між величними бронзовими колонами, залишаючи по собі збурені бактеріальні туманності. Вона уявляє, його опущене вниз обличчя, що пильно вдивляється в мул, не невблаганне, голодне. Вона бачить, як Актон прямує до північного кінця головної вулиці. Лені вимикає дисплей. Вона не мусить на це дивитися. Вона і так знає, що відбувається а машини повідомлять їй, коли усе закінчиться. Їй не вдалося б їх зупинити, навіть якби вона спробувала, хіба що розтрощила б їх усі друзки. І це насправді саме те, що їй кортить зробити. Але вона себе контролює. Непорушна, наче камінь, Лені Кларк сидить у командній рубці, прикипівши поглядом до порожнього екрана, і чекає, коли пролунає сигнал тривоги.